بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يوم الذي راه لكم تطابقوا في ولدكم ثم الى وانتم مسلمون يَا يَوْمَ نُشْهَرُ كُلُّ بَغِيٍّ وَلَنَا بَغِيٌّ نَّفْسٍ وَهَدَى وَقَالُوا هُوَ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَبَشَّرَهُم بِرِجَالٍ كَثِيرٍ وَنِسَاءٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا يَوْمَ لَدَيْنَا أَמَنَكُمُ اللَّهُ وَقَوْلُهُ قَوْلُ سَرِيعٌ يُصْلِحُ رَبُّكُمْ Painna khair al hadis yang kita bungo, wakhir al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wassyararumur muhdathatul khak, wakulam muhdathatin bidah, wakulam bidahin tundakan mabat. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah swt memberikan kalimatan pada kita untuk berkumpul di masjid ini belajar. Agamallah swt pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan sebuah buku kecil yaitu alaqidah ta'awiyah yang ditulis oleh alimah ma'abu al jabar ta'awiyah rahimahullah ta'ala pada pertemuan tanah lewat beliau menyebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu demikian juga semua makhluknya adalah butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sekarang perkara itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa sebagaimana beliau sebutkan zalika biannahu 'ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in amrin 'alayhi yaseer. Ia tidak Allah Subhanahu wa tidak butuh kepada segala sesuatu. Kemudian beliau mengatakan laisa kamitslihi syahu si was sami'ul Tidak ada yang semisal Allah Subhanahu Wa Taala Sesuatu pun Dan dia adalah Zat yang maha mendengar Demikian juga maha melihat Dan lakad laisa kami seri Wa wasamil basir Itu adalah Potongan ayat yang ada Dalam Al-Quran Yang menjadi akidah Bagi Ahlu sunnah wal jamaah Sebagaimana Allah SWT dalam surat. Asyura ayat yang ke sebelas. Lain sahaja tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia adalah sedat yang maha mendengar demikian juga maha melihat dan sudah kita sebutkan bahawa lakat ataupun huruf kaf di misri dari beberapa pendapat para ulama, para ulama bahwa kaf di sini adalah taufik. Sebagai penguat silatuz Zidat di Ta'awudh. Kaf di sini sebagai silah penyambung yang ditambahkan untuk menguatkan. Dan mereka ini yani orang-orang mukta demikian juga jahmiyah. Ketika mereka mempunyai kekuatan demikian juga kedudukan di kalangan para penguasa para umarok. Maka mereka memasukkan pemikiran mereka itu di dalam dasar hidup demikian juga hukum-hukum di pemerintahan Islam dengan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk bahkan sampai disebutkan di sejarah kita tahu ya Ibn Abil Is disebutkan di halaman 169 ini sampai mereka merubah. Sitar Ka'bah penutup Ka'bah ya dengan merubah laisah kamisri syaiq wabasamil basir diganti dengan laisah kamisri syaiq wawal azizul hakim. Mengikuti pemahaman-pemahaman mereka, yaitu dengan meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala, dengan alasan bahwa menetapkan sifat Allah Subhanahu Wataala itu berarti menjadikan Allah Subhanahu Wataala sekutu-sekutu. Berarti mempunyai ilah-ilah sesembahan-sembahan yang lain ada yang asami, As ada yang Al-Basir ada yang Ar-Rahim ada yang Diyadu Allah, demikian juga yang lain disebutkan oleh beliau oleh Al-Imam Ibn Abdul Iz Hatta Afdo, Hatta Abdulal Biba'dihim sampai membawa kesesatan ini kepada sebagian mereka Wahuah Ahmad Ibn Abi Daud Al-Qadi Ahmad bin Abi Daud Al-Qadi Seorang jahmi yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu SWT dengan alasan kalau menetapkan untuk Allah sifat, berarti di situ sesembahan yang banyak. Ada Allah-Allah yang banyak. Ini menurut pendapat dia. Abu Abdillah Ahmad Ibn Farj Al-Basri al Baghdadi. Dan dia ini adalah musuhnya Imam Ahmad, Imam Wahli Imam Sunnah Wal-Jamaah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal R.A. Ketika dia mempunyai kemampuan, maka dia mengisyaratkan kepada Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun yang ada waktu itu. <tuh> Ya'du Abdullah bin Harun Ar-Rasyid, Abu Abbas. Al-Ma'mun. Anaknya Harun Ar-Rasyid. Khalifah yang mulia, yang mulia dari Khulafa Bani Abbasiyah. Ketika dia mempunyai kemampuan, kekuasaan maka mengisarakan kepada khalifah yang ada waktu itu, pemimpin tertinggi kaum muslimin waktu itu, al-makmun ayaktubah ala sadr al-ka'bah, untuk dituliskan di sitar menutup ka'bah ya, laisa kamisri syai' wa huwal azizul hakim diganti, aslami al-basir yang ada di Al-Quran itu diganti dengan al-aziz al-hakim harfa kalamahullah liyangfi wasfahu merubah Ucapan Allah SWT dalam Al Quran untuk meniadakan sifat Allah Subhanahu Wataala dia Anasami al Basir bahwa Allah itu adalah Asami al Basir. Bagaimana keyakinan dia ini, ya keyakinan orang-orang Jahmiyah demikian juga Mu'tazila sampai membawa merubah lafadz yang ada dalam Al Quran itu, ya, yang waktu itu di sekitar Ka'bah diganti, ditulis di sekitar Ka'bah itu dengan lafadz yang lain yang tidak ada pada Al Quran diganti dengan laisa kami tamis rasyai' wa wal asisul hakim. sebagaimana juga yang diucapkan oleh yakni sebelumnya dari pimpinan-pimpinan mereka itu Jahm bin Shafwan. Ya dari situlah diambil kalimat al-jahmiyah dari pendirinya Jahm bin Sofwan Dia mengatakan orang ini zalun yang sesat ini. Dia mengatakan wa ditu ani ahqu Minal musaf, aku ingin untuk aku merubah apa yang dalam musaf dalam Al-Quran itu. Ya, kalau ditanya, sum mastawa alal arch, mau dirubah. Lepas sum mastawa alal arch, ini yani Allah swt bersemayam di arch, mau dirubah. Ini demikian. Mereka ketika mempunyai kemampuan, ya berusaha untuk merubah seperti itu. <tuh> Lafaz yang kita sudah mengetahui bahawa dari ayat ini lese kami sedi saya bahawa Allah swt tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah swt meniadakan pemisalan untuk Allah swt yang seperti Allah swt. Tapi di lain pihak kita juga menetapkan setelah, setelah menafikan meniadakan kemudian kita menetapkan bahwa sambil basir. Jadi kita meniadakan ya penyamaan dengan Allah swt sesuatu pun. Setelah itu kita menetapkan bahawa Allah Swt mempunyai sifat ini, Punya nama demikian juga sifat ini, bahwa Samiul Basir. Demikian juga di antara mereka, ya, karena mereka saking memusuhi, sudah lewat sebelumnya bagaimana orang-orang Arab -orang itu, ya menjeliki menjeluki, menjeluki alunan itu dengan nujashi mah, ya, yang memisahkan Allah itu seperti makhluk, yaitu mempunyai jisim. Punya badan misalkan kita ini, ya orang-orang kudusulah -orang al Jamang itu sebagai orang-orang yang menyerupakan Allah Swt dengan makhluk ini. Maka mereka juga menjuluki ya ini ulama-ulama dengan mujasimah, ya yang menyamakan Allah Swt dengan dengan makhluk. Ini kan juga mereka, seperti Fahru Rozi, Al Ashari. Bagaimana dia membenci ulama yang husnah, alimam ibnu Huseinah. Ramalatul Akhdiqan buat sebuah buku yang ini kita buat tauhid, wa isbati sifati Rob azza wajalla. Buat buku kita buat tauhid dan menetapkan sifat Allah subhanahu wa taala. Atau bagaimana kebencian Fahru Rosi ini yang disorang ashari. Dia mengatakan di tafsir dia ketika menyebutkan apa yang Allah sebutkan dalam surat ash tadi lain kami selesai buat wa Masail Basir maka dia mengatakan waalam ana Muhammad bin Ishaq ibnu Husayimah kuta'ir as-sungguhnya Muhammad bin Ishaq ibnu Husayimah awrad al istidlal ashabina menyebutkan dalil-dalil sahabat-sahabat kami pihah dira ya dengan ayat ini kitab, di dalam kitab aladz samahu yang dia beri nama dan yang mengusai memberikan nama kitabnya dengan bi tauhid dengan kitab tauhid oh Habibah dan dia itu hakikatnya adalah Fahruruzi mengatakan ya ini termasuk ulama-ulama orang-orang Asy'ariyah ya Muhammad Abu Musa al-Asy'ari walaupun Abu Musa sendiri sudah bertobat nah dia menjuluki kitab tauhid itu dengan kitab syirik Ya, Dituluki dengan kita puji. Bagaimana ulama Sunnah yang buat kita tentang tauhid yang isinya adalah Al-Quran demikian juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul menyebutkan yang ini nama-nama Allah demikian juga menetapkan sifat-sifat Allah semata-mata. Dituluki dengan kita puji. Fahru Rosi. Ya, Sama-sama diantara kaum muslimin beri nama dengan Fahru Rosi karena takbun dengan orang ini. Juga disebutkan di situ zaman Abu Sa'ad. Al-Muhsin Al-Baihaqi Al-Hakim Al-Mu'tazili seorang Mu'tazilah ya meninggal tahun 494 orang-orang waktu pemimpin-pemimpin Mu'tazilah ya dia menyebutkan ketika menulis kitabnya Ibn Husaimah tentang tauhid tadi menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dia menyebutkan Walakat Syaka wa Najmi'an Ibnu Qusaimah dan telah mengulumkan Wapak syakerna? Ini kami telah mensyukuri. Maksudnya dia mengaje. Kami mensyukuri semuanya terhadap Imam Husain. Nah, kita di dalam buku dia, tulisan dia, kitaban, kitab fi akdo ilah. Lihat ini. Menjuluki Allah Subhanahu dengan apa? Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dijuluki kitab atau itu dengan apa? Akdo Bagian-bagian tubuh Allah Subhanahu Wataala ma Dan menyebutkan apa yang menguatkannya Ini menjuluki para ulama Demikian juga kitab-kitabnya Dengan jurukan-julukan yang Menunjukkan kebencian mereka terhadap orang-orang Ini menunjukkan bahawa Perkara ini bukan perkara yang Yang sepili. Ya Berkaitan dengan masyarakat Orang-orang yang takwilkan nama-nama dan sifat Allah SWT Atau bahkan meniadakan sifat Allah SWT Itu sampai memusuhi Orang-orang yang punya kehakinan Ya Hal Hal tersebut menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Kemudian kita akan meneruskan berikutnya. Allah <tuh> Alimam At-Thabbi, Allah Taala. Kauluhu, Kaulakal Khalqabi Ilmihi. <kodohi> ya, berikutnya beliau mengatakan, Kaulakal Khalqabi <kodohi> Allah menciptakan makhluk bi Ilmihi dengan ilmunya. Latar seperti ini jelas kita pahami. Jadi yani Allah Subhanahu Wataala menciptakan makhluknya itu dengan Ilmu Allah SWT Dengan pengetahuan Allah SWT Tetapi bagaimana mereka orang-orang jahmiyah Demikian juga Mu'tazilah ini yang bukan perkara yang kita mungkin Anggap sepele. Bahkan tokoh-tokohnya itu orang-orang yang Ya ini punya nama Seperti tadi kita sebutkan Farol Rozi demikian juga ada di disitu Zahmah di Syari Di Tafsiri Al-Qasyaf menjadi buku utama Tafsir orang-orang sekarang yang dimasukkan di situ pemahaman-pemahaman Waktazilah. Bagaimana ketika Memaknakan ya, Nama Allah SWT Al-alim al Demikian juga di sini Kalau kalau khalqa bi'ilmihi Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya Mentafsirkan ma'ana bi'ilmihi itu ya, Atau al-alim Mentafsirkan atau Memaknahi nama Allah SWT Al-alim al itu zat yang mahat Mengetahui Diartikan dengan apa? La yajhal Maknanya ilmu itu adalah tidak, ini yani tidak bodoh. Demikian. Intinya ingin meniadakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-alam, sehingga ditafsirkan atau dimaknakan makna al-alam itu artinya adalah layak hal, tidak bodoh. Padahal <tuh> kita jelas, memandang bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, ya dengan apa dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Abil Is mengatakan, halakah ai au Allah menjadikan wujudkan wa ansha' demikian juga menciptakan wa menjadikan demikian ini maknanya adalah demikian kemudian bi ya dengan ilmunya dengan ilmu Allah SWT sebagaimana dalam Al-Qur'an sebutkan alla ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir atau yang ya bahwa Allah SWT mengetahui man khalaqa apa-apa yang Allah ciptakan. Wa Latiful Khabir dan Dia adalah Zat yang maha lembut demikian juga maha mengetahui. Wa indahu mafatihul demikian juga disebutkan dalam ayat yang lain dan di Allah Subhanahu wa taala itu adalah kunci-kunci ilmu gaib. Allah yang ilmunya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu wal bahr, Allah mengetahui apa yang di bumi demikian juga yang ada di lautan. Sudah benar menyebutkan Ya tafsir atau taqwil orang-orang Mu'tazilah yang memaknakan al alim yang kita ketahui mana yang adalah yang maha mengetahui itu ditafsirkan dengan apa lagi yang tidak tahu sebutkan di sini yang diantarnya oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi di syarah akidah wasit beliau menyebutkan bahawa mereka mem Memaknai Al-alim itu dengan beberapa makna Intinya adalah untuk meniadakan Sifat Allah Subhanahu SWT Yaitu Yang mahu mengetahui Sebekan di alaman 152 Ketika Syarikat Islam R.A. menyebutkan ini ayat yang berkaitan tentang ilmu Allah S.W.T Inna Allah indahu ilmu sa'ah Sesungguhnya Allah S.W.T Di sini itu ada ilmu as'ah Yang hari kiamat Kemudian beliau menyebutkan Wa kadalat al-ayat Al-ayatan al-akhiratan Telah menunjukkan dua ayat yang terakhir Ala anahu subhanahu alimun bi'ilmih bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu ta'ala mengetahui dengan ilmunya huwa sifatul lahu dan dia itu adalah sifat milik Allah Subhanahu wa ta'ala qa'imun bi dzatihi yang tegak dengan zatnya hilafanil muktazilah menyelisih pendapat orang-orang muktazilah -orang. alladzina nafau sifatahu yang meniadakan sifat-sifatihi yakni sifat Allah Subhanahu ta'ala faminhum engkau mereka sebagiannya mengatakan Yang intinya adalah tidak menetapkan bahawa Allah Subhanahu ta'ala mempunyai sifat mengetahui Karena menurut mereka kalau di situ ada sifat ini ini ini berarti menunjukkan apa? Ada ta'addud ilah. Ada di situ ilah yang sangat banyak, sembahan yang sangat banyak. Karena muncul sifat-sifat yang banyak berarti sembahannya banyak. Sehingga ditiadakan. Lalu bagaimana mereka memakannya dengan apa? Alimun bi ini yani mengatakan alimun bi dzatihi. Maksudnya apa alimun bi Ya ini mana nang adalah Ana walaqla ya'lam bi sifatin wala yaqdir bi sifatin. Ini Allah Subhanahu wa tidak mengetahui dengan sifat dan tidak mampu dengan sifat. Ya eh, demikian di mana dengan demikian. <tuh> Ini mereka mengatakan sebagian bahwa alimun bi ilmin huwa sifatun. Ini eh, dikatakan di sini, Inau alimun bi dhatihi. Jadi Allah mengetahui dengan dzatnya. Jadi Allah Subhanahu Watahu itu mengetahui dengan dzatnya itu. Demikian juga Qadirun bidatihi mampu dengan dzatnya. Adapun Alusun Alusunah mengatakan alimun bilmin Wa sifatul lahu. Jadi Allah Subhanahu Watahu mengetahui dengan mengetahui pengetahuan dan dia itu adalah sifat untuk Allah Subhanahu Watahu. Sebagai lagi mengatakan, ya fakalah. Ya di makna alimun maknahu la yasal. Alim di sini maknanya adalah la yasal, tidak bodoh. Ini yang maksud di antara mereka. Jadi mana kan Allah SWT wa al alim itu maknanya adalah apa? Yaitu tidak bodoh. Jadi kalau mensifatkan Allah Subhanahu dengan atau menjuluki dengan bahwa alim itu mana adalah, mana adalah tidak bodoh, maka ini bukan suatu puji ya. bukan itu suatu pujian. <tuh> Ya, disebutkan di sini di antara bukti bahwa ucapan bahwa mana ma alim itu adalah sekedar tidak bodoh bukan alim yang kita ketahui yaitu alim yang ini mengetahui tapi diartikan dengan tidak bodoh. Ya, disebutkan di sini oleh alimam Ibn Abis ketika terjadi monadarah perdebatan antara Bishr al-Marisi ini seorang muhtazin di sisi Khalifah al-Makmun, ya. Ketika waktu itu berdebat dengan seorang ulama Al-Sunnah Abdul Aziz al-Maki, maka waktu itu Bishir al-Marisi seorang mutazilah ini, ketika ditanyai tentang Allah Subhanahu Wataala al-Alim dat yang maha mengetahui, maka dia mengatakan, aku, aku katakan la yasal ini maknanya tidak putus. Maka diulang-ulang pertanyaan ini dan dia menjawab seperti itu dan tidak mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah alim bi'ilmin. Ini yani mengetahui dengan ilmunya. Maka berkata, Alimah Abdul Aziz, Nafil jahla yakun sifatan madhah. Meniadakan kebodohan kebodohan itu, tidaklah suatu sifat yang terpuji. Jadi juga mengatakan, orang ini tidak bodoh. Ya, mengatakan, orang ini tidak bodoh. Atau, dan ini tidak bodoh. Itu bukan suatu sifat yang terpuji. Fa'inah hadihil ustuwanah la tajahat. Farna, tiang ini ya dimisalkan ini ada tiang. Engkau katakan dia tidak bodoh seperti itu. Maka ini bukan berarti suatu pujian. Ya, tiang ini memang tidak bodoh tapi tidak berarti menunjukkan bahwa dia itu mempunyai ilmu. Ini demikian. Kemudian <tuh> disebutkan waqad ta'ala al-anbiya, Allah telah memuji para nabi, demikian juga para malaikat, demikian juga kaum mukminin bil dengan dia itu mempunyai ilmu tidak sekadar memujinya dengan mengatakan bina fil jahl dengan tidak dengan sekadar mengatakan dia tidak bodoh ini demikian. Ini suatu bantahan yang sangat jelas ya bahwa yang mengartikan bahwa al alim itu dengan al jahl yakni la yajhal tidak bodoh maka itu bukan suatu pujian. Kemudian juga secara akal kalau kemudian kita tidak menetapkan Allah SWT mempunyai sifat alim Maha mengetahui ini suatu yang mustahil untuk kemudian Allah bisa mewujudkan alam semesta ini dengan apa dengan kebodohan Ya tidak bisa mewujudkan suatu alam semesta yang demikian sempurna ini ya demikian ini bagusnya mungkinnya tanpa ilmu yang dimiliki demikian juga menjadikan suatu maka perlu di situ apa Iroda keinginan dan yang namanya keinginan itu maka apa melazimkan mesti ada padanya itu apa yang dia mau Demikian juga suatu keinginan butuh di situ Pengetahuan terhadap apa yang di, Diinginkan demikian, Secara akal demikian Jadi yani intinya mereka orang-orang muqtazilah itu adalah Ingin meniadakan Sifat-sifat Allah SWT Tidak ada itu Allah punya sifat Maha mendengar demikian juga Maha melihat atau maha mengetahui Kemudian dengan ya, Memaksa memaknakan Ayat-ayat yang jelas Kepada apa yang mereka inginkan Kemudian berikutnya ya. Wa qadarallahu akdaro Ini berkata al-Imam atau bagaimana pengamatan berikutnya? Wa qadar wa qadarallahu Dan Allah Subhanahu wa mentakdirkan untuk mereka makhluk-makhluknya itu Akdaro, takdir-takdir. Allah telah menentukan ukuran-ukuran mereka. Dan mereka menyebutkan para ulama seperti Ibn Hajar boleh menyebutkan definisi Al-Qadar. Ya, apa itu Al-Qadar? Al-Qadar disebutkan oleh beliau secara syariat definisinya itu adalah anallaha alima ma qadiral asya. Jadi qadar itu adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa mengetahui ukuran-ukuran segala sesuatu. Wa asmanaha qabla ijadiha. Demikian juga waktu-waktunya sebelum terjadi. Jadi yang namanya qadar itu adalah Allah Subhanahu wa mengetahui ukuran-ukuran takdir takdir sesuatu demikian juga waktu-waktunya sebelum diwujudkan sama ajad masa masa bakaw ilmi kemudian Allah mewujudkan apa-apa yang telah lewat dari ilmunya ana yujad bahwa semuanya itu akan terjadi bakallahu hadz sadir an ilmihi wa qudratih wa iradatihi Segala sesuatu yang kia itu ada yang dia itu kemudian muncul terjadi itu adalah muncul dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala demikian juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama ya setelah kita sebut tadi definisi al-qadar yaitu segala yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ukuran-ukuran segala sesuatu demikian juga waktu-waktunya sebelum terjadinya. Ya, kemudian mereka juga menyebutkan para ulama bahwa al-qadar ini ada empat marotim, empat tingkatan. Soalnya saya ingin bahwa al-qadar itu di situ ada empat, empat tingkatan. Sebutkan di ilmu al-maturidiqot di halaman 93 puluh tiga dan akan kita bahas juga permasalahan takdir panjang beberapa hari. Ini boleh menyebutkan Wal iman bil qadar Layyati bi arba'ah Umur beriman kepada qadar Tidak sempurna kecuali dengan Empat perkara Sekarang mengatakan dengan marati bil qadar Tingkatan-tingkatan takdir itu Ada empat Yang pertama adalah Al ilmu ilmu. Yang kedua adalah al kitabah Penulisan Yang ketiga itu adalah Al irodah Kehendak Kemudian yang keempat adalah al-khalq, penciptaan Sebenarnya saya sudah amin, ya beliau merincikan Yang pertama, al-ilmu maksudnya adalah al-iman bi-anallah alimun yakun jumlatan wa tafsilah Keimanan bahwa semuanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang ada, secara global ataupun terperinci ini Allah Swt telah mengetahui. Ini demikian. Yang pertama, yaitu kita meyakini yang demikian. Allah Swt telah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah alkitabah. An-Nahla kata bahwilam al-mahfudh makadir Allah menuliskan. Inilah Lembaran al-mahfudh lembaran-lembaran yang terjaga. Takdir takdir segala sesuatu. Ini setelah Allah mengetahui, kemudian Allah perintahkan kepada Al-Qalam, kepada Penang untuk menulis segala suatu yang terjadi. Hadis <tuh> bukan dalam hadis yang semua lima Muslim. Bawa Allah Subhanahu Wa Taala, dari sunnah boleh mengatakan, Inna Allah Qadarumakawdirhal. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan, takdir terdiri makhluk itu sebelum mereka diciptakan. Yang sebelum diciptakan langit-langit dan bumi dikomsiina alfasana 50 ribu tahun. Sebelum diciptakan langit-langit dan bumi, ya sebelum diciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya, maka Allah sudah menuliskan dulu apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ina hulayakunu syaikh fisa mawatiul ar. Ilah birudatilah. Segala sesuatu itu yang di langit demikian juga yang di bumi. Tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Swt. Ini yang ketiga. Ini setelah Allah Swt. Allah Swt. Mengetahui, kemudian setelah itu menuliskan, kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wataala berkehendak. Kemudian yang keempat, Arabi Arabe, anda pelajai, bisa mewakili makhlukun lillah Setelah suatu itu adalah makhluk Allah Swt. Ini Allah menciptakan. Ini demikian. Ini Allah telah menentukan takdir dari kita semua. Dan beriman kepada takdir itu maka meliputi empat perkara tadi. Kita beriman bahwa Allah Swt adalah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Yang kedua bahwa Allah Swt itu menuliskan yang akan datang semuanya dituliskan oleh Allah Swt. Yang ketiga adalah Allah Swt bergerak kemudian keempat Allah kemudian menciptakan. Kemudian berikutnya berkata Imam mengetahui wa darab alhum ajala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Membuat untuk mereka itu Makhluk-makhluknya ajal Ajal itu kematian mereka Asal kata darubah Yang ini memukul, maksudnya di sini adalah Allah telah membuat untuk Makhluk-makhluknya itu ajal Kematian-kematian mereka Ajal sendiri disebutkan Al-waktu al-madruf al-mahdud Nil-mustagbal Waktu yang dibuat dan ditentukan di waktu yang akan datang Itu namanya ajal Sesuatu yang sudah ditentukan waktunya Itu namanya ajal Di kehidupan yang Di waktu yang akan datang Harapnya syariat itu adalah Al-waktu <tuh> al-adhi kudira Maudir mayid fihi. Waktu yang ditakdirkan kematian mayit di dalamnya Ini waktu kematian Itu namanya ajal Atau nihayatul umur Akhir dari umur Maka di sini beliau mengatakan Imam Tahawi telah ta mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan kematian atau ajal makhluk-makhluknya. Maka di sini ada beberapa permasalahan yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah, apakah boleh seseorang meminta untuk dipanjangkan umur, berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mempanjangkan umur dia? Apakah boleh yang demikian? Maka di sini ya disebutkan. Oleh Alimam Ibn Abil Is, Belum mengatakan, yani Allah nurullah Subhanahu Wa Taala kodar ajal khalik semuanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan ajal dari makhluk-makhluk. Yani apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa mengakhirkan demikian juga tidak bisa dicepatkan. Pak Idaja ajal humlaistakhiruna saat atau lesta dimun. Apabila ajal mereka itu datang, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa untuk didahulukan, tidak ada manfaatnya seorang. Ya, ketika dia datang waktu kematiannya itu, untuk kemudian diakhirkan tidak bisa. Sebentar saja untuk bertobat tidak bisa. Atau sekarang dalam berantakatnya, ingin agar kematiannya dicepatkan tidak bisa. Dan itu hikmah dari Orang Sanaatul. Untuk seorang terus-menerus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dipanjangkan umurnya, bapaknya dia menambah terus dengan kesungguhan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak jemu tidak ada. Di situ rasa bosan, karena dia akan mendapati kehidupan tidak ada akhirnya nanti di hari kiamat. Demikian juga makna dari nafsun antamu takilabi ini lah kita bermajalah tidak ada untuk jiwa itu dia mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sudah ditulis dalam kitab waktu-waktunya. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau tentang permasalahan tadi boleh tidak seseorang meminta panjang umur? Kesimpulannya adalah tidak boleh. Dan mereka mengatakan para ulama, Sebagian mengatakan boleh apabila di situ dia mensyaratkan, yaitu untuk dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan Allah Subhanahu Wataala, boleh kalau seperti itu. Ini yani meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya, agar bisa terus menerus, Ya ini bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis busher dan anhu bahwa beliau, wahai Nabi SAW beliau mengatakan, khairukum mantalla umrhu wahasuna amalhu. Bagus-bagus kalian adalah yang panjang umurnya dan ya bagus amalannya. Ini dia semakin panjang umurnya juga semakin banyak bagus amalannya. Maka ini boleh. Tapi hukum asal meminta agar di umur sebagian orang ketika pelapan acara bid'ah itu, ya ini ulang tahun dan sebagainya mendoakan semoga agar panjang umurnya. Maka ini datang hadis dari Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam ia ya, yang memberikan petunjuk untuk meminta yang lain yang meminta agar terbebas dari sisaan kubur diringankan dari sisaan kubur atau uh, untuk kemudian tidak mendapatkan sisaan kubur ya, demikian sebagaimana dalam hadis <coughs> Abdur bin Mas'ud radhiyallahu anhu semua umat muslim beliau mengatakan qalat um habiba sajjah so, nabi alaihi wasallam berkata um habiba istri nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dia mengatakan, Allahumma amti'ni bi zauji rasulillah. Ya Allah, senangkanlah aku dengan suamiku rasulullah s.a.w. Wabi-abi, demikian juga dengan bapakku, Abu Sufyan. Abu Sufyan, Andhu, akhirnya masuk Islam di Fatul Mekah. Di akhir-akhir sebelum Nabi s.a.w. meninggal. Maka merasa senang di sini Umabibah. Walaupun Umabibah sudah masuk masuk Islam dulu. Bahkan hijrah ke Habasyah, wajah ini uh, hijrah ke Ethiopia sampai sempat waktu itu sudah masuk Islam lama <tuh> sampai kemudian menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahbi <tuh> akhi demikian juga saudara laki-laki laki-lakiku -laki, laki -laki, laki -laki. ya, ini Mu'awiyah. Kau ada? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan: "Kau saltilah di ajal maturubah. Engkau telah meminta kepada Allah terhadap ajal yang sudah ditentukan." Ini kau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ajal yang sudah, <tuh> ya ya, sudah ditentukan. Wa ayah ma'hdumakdudah demikian juga hari-hari yang sudah dihitung, sudah ditentukan. Wa arzab Demikian juga rezeki yang telah dibagikan. Lan jalan saya, kau belajarlah. Tidak didahulukan sesuatu pun sebelum datang ajalnya. Walaupun di akhiran cahayaan an ajalih tidak di akhiran suatu dari ajalnya ini sudah ditentukan meminta panjang umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu <coughs> Wa Taala walaupun ti kalau engkau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ayo idaki min adab bin finar agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi engkau dari adab di dalam neraka wa adab fil kubur dan adab di dalam kuburan karena khairan wa afdal Maka itu lebih bagus dan lebih Abdul. Yang demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpinkan. Demikian juga Imam Ahmad Shallallahu waktu itu disebutkan beliau tidak suka yak rahu lahu gitulah umur. Untuk kemudian didoakan untuk dia itu panjang umur. Kemudian beliau mengatakan ha ta'amrun kotfuri gomibu. Ini perkara sudah ditentukan, sudah selesai, sudah ditulis. Lebih bagus untuk seseorang, sebagaimana dalam hadis tadi meminta agar Allah Swt telah menyelamatkan dia dari apa, dari sana bin neraka, demikian juga atau kubur. Ya, ini demikian. Tetapi kalau kemudian berdoa, ya berdoa untuk dipanjang umur, dipanjangkan umurnya dengan ketaatan dan sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan boleh para ulama. Di antara dalnya adalah doa istiqoroh. Ya, di sunatapun ali. Ya disebutkan di situ juga demikian juga doa yang lain disebutkan bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajari Allahumma bi ilmikal wa kudrotika alal falk Ya Allah dengan ilmunya ilmu ilmu mu di dalam perkara goib dan kemampuanmu alal falk wa kudrotika alal falk terhadar makhluk ah ini maka natihlhayah fairoli hidupkanlah aku selama kehidupan itu bagus kekifu Selama kehidupan itu adalah bagus bagiku, maka hidupan aku Panjangkanlah umurku Wa Demikian juga wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih bagus dariku Ini sebagian mengatakan dari situ boleh kalau kemudian berdoa Di, di panjangkan umur apabila maksudnya itu adalah agar apa Agar digunakan dalam ketaatan Kemudian juga disebutkan di nomor masalah ini bahwa Allah Subhanahu telah menentukan ajal-ajal kita semua. Lalu apa faedah? Ya. Atau manfaat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis? <coughs> di antara hadis Anas Malik bin Amr. Ali. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man ahabba ayyatsu lahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin di dibentangkan rezekinya. Ini barang siapa yang ingin rezekinya itu luas. Wa yansalahu fi asarihi. Demikian juga untuk dipanjangkan Asarnya bekasnya. Ini untuk kemudian umurnya dipanjangkan. Fall rahimahu, hendaknya dia menyambung Rahmi Demikian juga dalam hadis yang lain silaturahmi tazidu fil umur. Silaturahmi itu bisa menambah umur, panjang umur. Lalu bagaimana ini? Ya, bahwa menyambung tali silaturahmi itu bisa menyambung umur, demikian juga rezekinya itu bisa diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala sesuatu itu sudah apa? Sudah ditentukan. Bagaimana ini? <tuh> Maka di sini ya jawabannya mudah. Ibnu al-Dais waqad qadarallahu anna hadza yasilu rahimahu fa yaisu bi hadza sabab. Allah SWT telah mentakdirkan bahwa sumbuhnya orang ini menyambung tali silaturahmi kemudian dia panjang umurnya dengan sebab ini. Ila hadil ghayah sampai waktu yang ini. Walau lada lika sabab layasilu ilah dirlgoyah. Kalau tidak dia menyambung tali surat rahmi maka umurnya cuma sekini. Walau kenko darohatda sabab waqaldo ahu. Tetapi Allah swt telah mentakdirkan sebab ini dan memutuskannya. Demikian juga Allah telah memutuskan sebab ini dan memutuskannya. Ini maksudnya adalah bahwa Allah swt itu telah mentakdirkan, telah mentakdirkan orang ini. Bahwa orang ini nanti akan apa? Akan menyambung tali selaturahmi sehingga umurnya itu menjadi panjang Ini demikian Bukan berarti seorang dengan menyambung tali selaturahmi kemudian umurnya menjadi tambah Yang asalnya itu cuma 40 menjadi tambah menjadi 60 bukan sekedar itu saja bukan. Tapi maknanya adalah bahwa Allah sudah mengetahui bahwa dia nanti akan menyambung tali selaturahmi Dan sebab itu dengan sebab dia menyambung tali selaturahmi itu maka umurnya menjadi panjang Ini demikian Ya jadi hadis barang siapa yang menyambung tali silat rohmi Maka dia akan panjang umurnya Demikian juga rezekinya akan bertambah Maka ini maknanya adalah Bahawa Allah sudah mengetahui Kalau sekiranya dia akan menyambung tali silat rohmi Maka Allah sudah menentukan umurnya adalah segini Ini demikian Bukan berarti Makhluk sendiri yang menentukan Dengan dia menyambung tali silat rohmi Berarti dia panjangnya Umurnya tambah 10 tahun bapak Itu dengan perbuatan dia bapak dengan semata itu bukan jadi Allah Subhanahu sudah mengetahui bahawa dia itu nanti akan melakukan sebab ini kemudian dengannya bertambah umur dia itu demikian kemudian juga di situ ada ayat ya yang mereka menyebutkan Sebutkan di sini ayat dalam surat Fatir ayat yang ke-11 wa ma yu'maru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa bi kitab dan tidaklah dibanjangkan seseorang yang panjang umurnya. Demikian juga yang dikurangi. Dari umurnya. Kecuali di dalam kitab. Seperti ayat tadi. Seperti apa hadis tadi. Ini barang siapa yang dia itu menyambung oleh surat rahmi. Maka dia akan panjang umurnya. Kalau tidak maka dia akan kurang. Seperti itu. Ini maknanya situ adalah apa? Yang mereka menyebutkan. Sebenarnya menyebutkan bahawa. Allah Subhanahu Wa Taala yang ada yang me, yani menuliskan takdir yang di lahil mahfud itu maka itu tidak berubah ya, yang, yang berubah itu adalah yang di tangan malaikat ya demikian oleh karena itu disebutkan bahwa Umar Fatah, Fatah, Fatah Anhu, beliau berdoa Allahumma ya Allah ikunta katabta li min ahli sakawah faja'alhu min ahli sa'adah ya Allah kalau engkau telah menuliskan aku menjadi orang-orang yang Selaka, maka tulislah aku menjadi orang-orang yang dia itu berbahagia. Ya, bagaimana ini? Ya, disebutkan di situ oleh para ulama bahawa apa yang dia itu di lahir mafud maka itu tidak akan berubah. Tetapi yang apa yang dia itu di tangan para malaikat maka itulah yang mungkin berubah. Ini demikian. Sebutkan oleh alimah Ibn Al Abil Is. Ala'an al-mahu wal isbat minal suhuf alati fi'aidil malaikat ya wa'anakollahu wa'indahu umul kitab yaitu Allahul Mahfud jadi maknanya adalah yang bisa untuk kemudian dihapus dan demikian juga ditetapkan itu adalah apa yang ada di suhuf lembaran-lembaran di tangan para malaikat kemudian yang di ia, ia itu tidak akan pernah berubah adalah yang di lawil mahfud ya yani demikian <tuh> Jadi permasalahan seperti ini, seperti Umar bin Khattab Pernah berdoa, ya Allah Kalau engkau tuliskan aku, termasuk orang-orang Yang dia itu celaka, maka Jadikanlah aku orang-orang yang dia itu Orang-orang yang berbahagia Apa berarti bisa dirubah, takdir? Bisa para ulama tadi dengan jawaban itu Itu apa? Yang dia itu bisa untuk kemudian dirubah Adalah yang di tangan para malaikat, Sedangkan yang dilahil mahfud Itulah yang tidak dirubah Tidak pernah terubah sama sekali dan adanya perubahan itu sudah dituliskan juga di Lafif Mahmud, ya sebagaimana jawabannya tadi. Jadi seseorang yang itu kalau menyambung tali sutroh, senatorahmi maka umurnya semakin bertambah. Kalau tidak maka dia umurnya adalah, ini sejumlah itu, ini jawabannya seperti tadi. But, perubahan dia dengan melakukan sebab itu pun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian berikutnya, ini selesai kita tentang pembahasan tadi bahwa Allah Subhanahu telah menentukan. Ajal-ajal kita Kemudian berikutnya Qa'luhu Ini ucapannya berkata Imam At-Tahawi R.A. berikutnya Walam yakfa alaihi say'un Qabla ayah lukahum Walima mahum amilun Qabla ayah lukahum Walam yakfa dan Allah SWT Tidak tersembunyi Alaihi atasnya Say'un segala sesuatu Qabla ayah Sebelum Allah menciptakan mereka Yani Allah Swt telah mengetahui Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Swt. Segala sesuatu sebelum mereka itu diciptakan, sebelum kita ini diciptakan oleh Allah Swt maka Allah Swt telah mengetahui segala sesuatu. Secara rinci demikian juga secara global Allah mengetahui segala sesuatu. Wa ni hum amilun dan Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka lakukan, kau bla sebelum Allah menciptakan mereka. Allah mengetahui apa yang akan kita lakukan nanti, Allah sudah mengetahui. Ini demikian. Maka di sini beliau menyebutkan kalimat ini ingin membantah orang-orang, ya ini orang-orang yang diitu kafiriah, yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wataala. Bemahluk itulah yang menciptakan perbuatan dia. Kalau seseorang ya ingin menjadi orang yang berhasil bagaimana dia berusaha, Allah tidak mengetahui perkara ini. Ya, demikian juga orang bapanya ingin pandai bapanya. Nah, dia belajar. Kalau tidak mengatai apa yang terjadi, maka di sini boleh membantah. Tidak tersembunyi atas Allah Swt segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak Allah ketahui. Sebelum ya Allah Swt menciptakan makhluk-makhluknya, ya, Allah sudah mengetahui sebelum mereka diciptakan. Demikian juga apa yang mereka lakukan, maka Allah Swt mengetahui. Dan itu ada ayat laus alu amayuf alu wa misalun Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat, bahkan mereka yang ditanya. Ya Allah swt tidak ditanya kenapa kemudian Allah swt lah berbuat demikian demikian tidak, tetapi kitalah yang ditanya. Yang ditanya oleh Allah swt. Kemudian disebutkan oleh Ali Muhammad bin Abil Is: Fa'inau subahanahu ya allahu makanawama ya kunu. Allah swt lah mengetahui apa yang telah terjadi. Dan apa yang akan terjadi sudah selesai ya. Jadi Allah mengetahui apa yang terjadi sekarang ini dan apa yang akan terjadi. Demikian juga Wamalam Yakun Anlaukana Kaiyayakun dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Kalau dia itu terjadi. Jadi seperti bermakna kalau orang-orang kafir ini yang Allah Swt telah, telah ya ni. Tafirkan dia itu dalam keadaan kafir. Mengetahui kematian dia itu dalam keadaan kafir. Itu Allah mengetahui. Kalau dia itu nanti hidup pun. Kalau dikembalikan ke alam dunia. Allah mengetahui bahawa mereka akan kafir lagi. Ini Allah mengetahui. Sesuatu yang tidak terjadi. Kalau dia itu terjadi. Ini. Yaitu. وَمَا لَمْ يَكُنْ أَلَّوْ كَانَ كَيْفَ yakun. Adapun kalau Allah mengetahui apa yang terjadi sekarang, demikian juga apa yang akan terjadi ini jelas. Tetapi Allah juga mengetahui apa yang tidak terjadi kalau dia itu terjadi. Sebabnya beliau ya di antara ayat dalam surat Al-An'am ayat 28. Walauruddu la'adudhim anhu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia orang-orang kafir itu, la'adu, mereka akan kembali lagi limanhu anhu terhadap apa yang mereka dilarang padanya. Ya mereka, mungkin mereka mengatakan, ya ini kami akan kembali, kami akan bertobat. Maka di sini Allah mengetahui, kalau mereka dikembalikan pun mereka akan melakukan kemaksiatan itu lagi. Demikian juga dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-23. Walau <tos> ali <tos> maulahu bihi mukhairo la Kalau Allah swt telah mengetahui di dalam diri mereka itu kebaikan, Allah akan membuat mereka itu mendengar. Petunjuk. Walau asmahum, kalau mereka itu mendengarnya, la tama mereka akan berpaling, wahum mau ridun dan mereka ya, tidak mau menerima. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah Swt telah mengetahui, mengetahui sesuatu yang tidak terjadi kalau dia itu terjadi. Kalau orang kafir ini dikembalikan, mereka akan bermaksiat lagi. Itu <Ini demikian. tuh> Kemudian berikut ya, <tuh> beliau mengatakan: Raulata adalah. Wahai marhum Baitul Aathiq, Allah Subhanahu Wataala telah merintahkan mereka. Allah memerintahkan makhluk-makhluknya Baitul Aathiq untuk taat. Ini setelah tadi disebutkan Allah telah menentukan acar-acar kita semua. Ya, demikian juga Allah mengetahui segala sesuatu yang kita akan lakukan. Demikian juga yang kita lakukan sekarang ini. Bahkan sesuatu yang tidak terjadi, ya Allah tahu kalau dia itu terjadi. Maka Allah Subhanahu Wataala di sini merintahkan kita. Untuk taat kepada Allah Subhanahu Wataala, wanaha hum an maksiathi dan Allah Subhanahu Wataala melarang kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya di dalam surat Al-Qiyamah, ayat sabul insanu ayat rokasoda. Apakah manusia itu menyangka ayo terukah sudah untuk dibiarkan mereka dalam keadaan tidak ada manfaatnya. Sedangkan kita mengatakan, Yomakulah betul jin awal insya'illah li'abudun kita diciptakan oleh Allah SWT. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali li'abudun. Kecuali agar mereka itu beribadah kepada aku. Ayat yang, yang mudah kita pahami ini ya, sudah pernah lihat pembahasan kita. Wamakulak tuol jin nawalin sa ila liya dan tidaklah aku yang Allah swt menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Lihat orang-orang Jabariah itu bisa menggiring kepada makna bagaimana? Yaitu bahawa orang-orang yang ahli maksiat juga demikian juga, yaitu iblis demikian juga orang-orang pezina dan sebagainya. Mereka itu orang-orang kafir dan sebagainya. Mereka itu juga beribadah kepada Allah. Karena mereka itu berbuat karena kehendak Allah swt menjadi mereka orang-orang kafir. Ini demikian. Ini bagaimana mereka menggiring ayat yang sudah jelas tadi? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaMu. Kepada mana? Bahwa mereka semuanya itu itu dalam keadaan apa? Beribadah kepada Allah swt. Ini ini makna yang yang aneh sekali. Ya demikian. Padahal makna yang jelas, yang mudah kita pahami saja sudahnya itu apa? Bahawa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya adalah untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka memaknakan liyak budun lamnya itu seiru menjadi. Ini semuanya ada di alam semesta ini semuanya yang Allah Subhanahu ini semuanya adalah keadaannya menjadi orang-orang yang beribadah. Di lamnya itu yang sebenarnya dalam ta'lil, agar paham. Ini orang yang yang punya keahlian. Bahasa Arab kadang malah menjadi orang-orang tersesat kalau tidak mendapatkan bimbingan atau petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala melihat dari penjelasan para ulama. Ini Maknanya jelas sekali bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu liyani agar mereka itu beribadah kepada Aku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana mereka menjadikan lamnya itu menjadi serurah menjadi? Jadi yani mereka semua itu adalah beribadah kepada Aku. Ini suatu makna yang jauhkan demikian. Demikian juga pernah kita sebutkan. Ya dalam surat Al-Falaq itu Kula'udu bina'abil falak Min syari ma khalak Katakan aku berlindung kepada Al-Falaq Yang, yang e, menerbitkan waktu fajar <tuh> Min syari ma khalak Dari kejelekan ma khalako apa, apa yang Allah ciptakan Kita berlindung kepada Allah SWT Dari segala kejelekan yang Allah ciptakan Tapi bagaimana mereka Memaknakan ma di sini dengan apa Nafi tidak Ya Berlindung kepada Allah Swt dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Ini, ini demikian. Orang orang tidak mendapatkan bimbingan dari ini para ulama dan sebagainya memanakan dengan mana-mana yang jauh malah membuat orang bingung melalui. Ya, ini mendukung pendapat mereka bahawa Allah Swt itu tidak menciptakan kejelekan. Padahal maha di sini minsharimah konakoh, yaitu dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan kita berlindung dari kejelekan binatang yang berbisa, pelindung dari syaitan, dan demikian. Demikian, demikian. Jadi mereka bagaimana memanakan, ya ini, dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Ya, demikian. Ya, demikian juga. Ini disebutkan oleh beliau bahwa Allah SWT telah merintahkan, kita semua adalah untuk taat kepada Allah SWT. Demikian juga melarang kita semua untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Sebutkan dalam tafsir menugazir, yang ketika menyebutkan tadi surat al-Qiyamah, Ayat yang ke-26 Ayat sabur insan, ayat roka sudah Apakah manusia menyangka Ayat roka untuk ditinggalkan mereka Dalam badan sudah, yaitu siasir Semukan oleh Imam Ibn Kathir Kau lah sudi, beliau mengatakan Berkata Asudi, yakni lah yuk Jadi apakah mereka itu Manusia menyangka Bahawa mereka dibiarkan Untuk tidak dibangkitkan tidak ada di situ pembalasan. Wa Mujahid berkata Mujahid, muridnya Munabbas, Abu Rahman. Wa syafi'i Demikian juga Imam Syafi'i, wa Abdul Rahman bin Zaid bin Asran. Maksudnya adalah yanila yumaru wa la yunha. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka itu tidak diperintah dan tidak dilarang? Ini, ini yani maknanya ini. Makna sudah di sini, ini mereka dibiarkan tidak diperintah, tidak dilarang. Sudah. Hidup seperti anjing, hidup seperti binatang-binatang Tidak ada yang dilarang Boleh semuanya, tidak ada aturan Sebagaimana orang kafir memperbolehkan ini dan itu Persinaan dan sebagainya Yang penting saling ini yani setuju Tidak ada yang merasa terganggu Minum-minuman keras Mabuk-mabuk, kan tidak ada yang mengganggu Di rumah, apakahnya Apakah seperti itu mereka Ya, Tidak seperti itu Bahwa kita ini Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan, demikian juga dilarang dari sesuatu yang jangan itu kejelekan kemaksiatan. Mereka berkata yang menukaskan Ubatul Aakhir Anal Ayat Taumur Haleim. Yang tampak bahawa ayat ini mengandung dua keadaan itu, iaitu yani di, yani tidak dibangkitkan, demikian juga tidak diperintah dan tidak dilarang. Haleesa Yutra Kufiha Di Dunya Muhammadien tidaklah mereka itu dibiarkan di dunia ini dalam keadaan tidak ada manfaatnya. La yumar walainha tidak diperintah dan tidak dilarang. Wala yutrak fi qabrihi. Sudah, la yafas. Demikian juga tidak dibiarkan dalam kuburannya itu sia-sia, tidak dibangkitkan, tidak. Mereka akan dibangkitkan. Bukan setelah kemudian hidup, kemudian mati, masuk kuburan sudah selesai. Menjadi tanah sudah selesai seperti itu, dak. Atau bahkan reinkarnasi. Seperti orang-orang Hindu menjadi binatang-binatang, dia kalau dia itu jelek, binatangnya jelek. Kalau dia baik menjadi binatang IP, bukan itu. Ya, sama-sama kita tidak mengetahui permasalahan, tapi kita beriman terhadap perkara ini. Ya, bahwa makmur dan manihon dunia, bahkan mereka itu diperintahkan dan dilarang ke dunia. Mahsuron ilahulaih bidarin akhirah mereka akan dikumpulkan nanti di padang masyar di hadapan Allah swt di negeri akhirat. Wal maksud hada isbatul maat, maksud ayat ini adalah menetapkan adanya kebangkitan. Warad alaman angkaru dan bantang untuk orang yang mengingkarinya kita yakin yang menggerakkan kita beribadah, yang menggerakkan kita mencari ilmu, demikian juga yakni dengan ilmu itu kita bisa beribadah kepada Allah. Entah itu adalah perkara fikih, bagaimana sholat, demikian juga bagaimana yakni kita berpuasa dan perkara-perkara muamalah. Demikian juga bahkan lebih penting yakni perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid Itu syarat untuk kita kemudian diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua apa? Karena kita meyakini adanya nanti kebangkitan kebang Kita akan mengetahui amalan kita ini Nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu SWT Lalu bagaimana kita mempersiapkannya? Ya dengan ilmu Mengetahui bagaimana ya Ibadah-ibadah yang ada dalam rukun Islam itu Demikian juga mengetahui Apa yang dalam rukun iman Kita mempelajarinya Dengan kudus sungguh-sungguh Demikian juga dengan ikhlas Demikian juga berdoa Demikian juga membaca buku-buku para ulama <tuh> Kalau semua itu sudah dituliskan oleh para ulama kita, ya kita merasa aman. Karena kita cuma menyebutkan apa yang mereka bawakan. Dan mereka itu pun mengambil dari para sahabat, demikian juga dari Nabi SAW. Dan Nabi itu adalah utusan dari Allah SWT menciptakan alam semesta ini. Jadi kita meyakini bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT di Padang Mahsyar, di negeri akhirat. Demikian juga ini adalah bantahan-bantahan untuk orang ya yang di itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya <tuh> demikian pula segenap para Kemudian berikutnya qauluhu <tuh> ucapan beliau Al Imam atau ahawi rahimahullah taala wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashiatihi segala sesuatu. Wa kullu shay' segala sesuatu. Yajri berjalan bi taqdirih wa masyiatih dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah kita sebutkan Bahawa takdir itu meliputi apa Allah mengetahui. Kemudian Allah menuliskan takdir itu. Kemudian ketika Allah berkehendak, Kemudian Allah menciptakan. Ini takdir. Segala sesuatu itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatuhu tanfat masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah terlaksana, tidak ada yang bisa menghalanginya. Alamasyi'atalil ibad Tidak ada kehendak untuk hamba kecuali apa apa yang Allah kehendaki untuk mereka. Wa ma tasya'una illa ayya syaa'allahu rabbul alamin, surat At-Tagwir ayat yang ke-29. Dan tidaklah mereka itu berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki rabbul alamin. Kandak kita semua itu adalah di bawah kandak Allah Subhanahu Watah. Tiada lagi kita kandai kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu Watah. Basmallahum kana dan apa-apa yang Allah kandaki untuk mereka itu terjadi. Basmallah yasyak lam yakun dan apa yang tidak Allah kandaki tidak terjadi. Mudah, sesuatu yang mudah kita pahami. Ya, tapi di situ ada ucapan-ucapan mereka. Ya, sebagian seperti syaitan berdalil dengan kemasyhatan itu itu adalah takdir Allah swt. Maka Allah mencelanya. Ya, sebagaimana dalam Al Qur'an disebutkan ini berkata syaitan waktu itu Fabi <tik> ma agwa itani lak mustaqim surat Al Hijr ayat yang ke tiga Maka dengan sebab Engkau menyesatkan aku ya Allah, Aku akan duduk menghadapi mereka menuju jalanMu yang lurus. Lihat ini. Mereka menjadikan takdir Allah SWT sebagai apa? Sebagai alasan. Kemaksiatan mereka. Demikian juga ini. Ucapan orang-orang musyrik. Saya kulu ladzina asyiraku. Lau sya'ullahumma asyirakna. Wala aba'una. Ini alasan takdir. Alasan takdir bahawa apa? Mereka bermaksiat. Mereka mengatakan. Orang-orang musyrik. Kalau Allah kehendaki. Kami tidak akan melakukan tersyirikan. Demikian juga bapak-bapak kami menjadikan takdir menjadi alasan. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi lafaz yang tadi mudah dari Imam At-Tahawi dikirim kepada mereka, ya, oh berarti kami ini melakukan kesilikan karena kehendak Allah Subhanahu Tidak boleh seperti itu. Allah mencela dalam Al-Qur'an tadi ayat tadi. Demikian juga wa qalu la usyirrahmanu Mereka mengatakan kalau Ar-Rahman itu berkehendak, kami tidak akan menyembah patung-patung itu, sesembahan-sesembahan itu. Itu, ya. Menjadikan takdir itu sebagai alasan bermaksiat. Ya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, <tuh> malhum bil dari ilmin, tidak ada untuk mereka itu dalam perkara itu ilmu. Inhum illa ya khusyun tidaklah mereka itu kecuali berdusta. Demikian, tidak boleh beralasan dengan takdir, ya ketika melakukan maksiatan. Oleh karena itu disebutkan, ya kisah Umar bin Khatthab Anhu walaupun disebutkan, sananya lemah. Ya, kisah yang masyur. Kawan-kawan ulamai is, wakil tajaj sah ribon ala Umar bin Farooq telah berdalil, telah berdalil, telah beralasan orang yang mencuri kepada Umar bin Farooq bilqodar dengan alasan takdir. Seorang pencuri ketika mau dipotong tangannya, dia beralasan kepada Umar bin Farooq. Bagaimana? Ia mengatakan sungguhnya aku mencuri ini karena takdir Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana cuman setan tadi. Ya, dengan sebab engkau menyesatkan aku ya Allah demikian. Maka Umar pun mengatakan, wa ana aqta'u yadaka ya bi qada'i lahi wa qadarih. Aku memotong tanganmu dengan kodok dan kodar Allah Subhanahu Aku memotong tanganmu juga karena takdir Allah Subhanahu Umar mengatakan seperti itu. Walaupun sanadnya itu adalah lemah. Di situ ada Hayan bin Abdullah Abu Hujalah Ad-Darimi berkata Al-Falas kada pendusta. Tetapi memang secara Umum tidak boleh seorang beralasan dengan takdir itu Terhadap kemahasihatan yang dilakukan Tidak boleh Kenapa kamu bersinak? Ya sudah Allah takdir takdirkan, tidak boleh seperti itu Bahkan Allah tadi membantah orang-orang yang melakukan seperti itu Orang-orang musyrik beralasan Kalau Allah kendaki kami tidak akan melakukan musyrikan Bukan dalam Al-Quran tadi ya. Allah mencela mereka Ya demikian Jelas tidak boleh seseorang uh, Kemudian beralasan dengan takdir Demikian juga ayat tadi La isalu, am mai fa'alu wa misalun. Ya, Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat. Mereka ber inamaq syirikkan, mereka kufur dan sebagainya. Mereka lah yang ditanya, kenapa mereka tidak menaati perintah Allah Subhanahu Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Yang terpenting di antaranya adalah kisah yang Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis muttafaqun alaihi hadis Bukhari dan Muslim. Ya, hadis yang masyur pada waktu itu Nabi Adam dan Nabi Musa ya melakukan percakapan. Nabi Musa menyebutkan. Maka waktu itu Nabi Musa mengatakan Dan ihtaja Adam Dan Musa Adam dan Musa berdebat, ini berbicara. Faqala Maka berkata Musa kepada Nabi Adam, "Anta Adam allazi akhrajtaka khati'atuk" Engkau bagi Adam yang telah mengeluarkan kesalahanmu ya mengeluarkan engkau minal jannah dari surga. Ya ini Nabi Musa mengatakan baik engkau Nabi Adam yang engkau telah mengeluarkan dirimu dari surga dengan sebab kesalahanmu. Ya kemudian Nabi Adam mengatakan ketika anaknya Nabi Musa itu mengatakan seperti itu. Alaihimussalam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, antahmu, engkau Musa, ada di Allah, engkau Musa, yang mana Allah telah memilih engkau. Biri sah latilah, dengar isyala Rasulullah, lebih Demikian juga Allah mengajak bicara kamu. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ketika Nabi Musa mengatakan tadi, engkau telah mengeluarkan, ya dirimu dari surga dengan sebab kesalahanmu. Maka Nabi Musa pun akhirnya, eh, Nabi Adam akhirnya menjawab. Atalungu ni, kenapa engkau mencela aku? Allah ambrin terhadap perkara. Ya Kau kata bahu, bahu Allah telah mentakdirkan aku, telah menuliskan untukku. Kau bela anak loko, biar aman sebelum aku diciptakan 40 tahun. Kenapa kamu mencela aku? Terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada aku, sebelum aku diciptakan 40 tahun. Apakah berarti di sini boleh seseorang beralasan dengan takdir dengan sebab apa? Kesalahan dia lakukan dengan sebab manusia dia lakukan sebagaimana nabi Musa. Maka di sini jawab oleh para ulama. <tuh> ya, ini yani kesimpulannya adalah di situ ada dua jawaban Sebabkan oleh menurut kajim, begitu seorang seorang yang menurut imya, juga menyebutkan di sejarah ini <tuh> disebutkan adalah yang pertama kesimpulannya, ya, ya tentang tadi apakah boleh seorang beralasan dengan e, takdir dengan sebab kesalahan dia lakukan. Sebagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Adam. Jawabannya adalah yang pertama, ana Adam lam yahtaj bil qadar Adam. Sungguhnya Adam tidak beralasan dengan takdir. Tetapi beliau beralasan dengan musibah. Ini jawab pertama. Ini beliau beralasan dengan takdir karena musibah yang beliau alami. Beliau beralasan dengan takdir dengan sebab musibah yang beliau alami. Boleh seseorang ya mengatakan terhadap musibah yang dialami, Allah sudah menetapkan aku umpamanya sakit sudah bagaimana demikian juga beliau mendapatkan musibah itu berupa kesalahan di alami, Maka di sini beliau mengatakan kenapa engkau mencela aku terhadap suatu yang sudah Allah takdirkan bagiku. Ya ini beliau waktu itu apa? menyebutkan musibah ya menyebut, menyebutkan musibah. Ihtaj bil qadar alal musibah, berdalil dengan takdir karena musibah yang dialami. Keluar dari surga kan demikian. Itu musibah keluar dari surga. Ba yang kedua, anak Adam ista'jabil kodar ala dam wadajais bishurut.boleh seseorang,boleh seseorang, boleh seorang, ya berani dengan takdir terhadap kesalahan yang dia itu sudah bertobat. sebenarnya gitu. ini dia beralasan dengan takdir terhadap dosa yang dia sudah bertobat. ya sudah buku taubah, wat taubah minhu ataraka mu'awadati meninggalkan dosa tersebut dan tidak kembali padanya dengan menyesal. Boleh seseorang beralasan dengan apa dengan takdir terhadap kesalahan dia sudah bertobat padanya. Kenapa kamu mencela aku? Terhadap kesalahan yang aku sudah bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengampuni, mengampuni kesalahan Nabi Adam as. Jadi demikian kesimpulan dari permasalahan ini. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Kita membaca berikutnya.